Ama bagai. Saya berdoa kepada Nabi Nabi Muhammad S. al-quran. Alhamdulillah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita menyambung kembali kepada terakhir kita Musi ayat keseratus sebelas seratus sebelas yang berikutnya dari surah Taah. Iaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. "Aminu bilahe rajim Wa anati wujuhu lilahi al-qayyum. Wada'khab man hamal zulma. Maa yagm al-nasallihat. Wahwa mu'minun. Walla yakhaf zulma. Walla hadzma. Nasi mu wajah al-tunur. Iha Allah yang hidup. Dan yang berdiri sendiri Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman Dan mana siapa mengerjakan kebaikan Sedangkan dia dalam keadaan iman Dia tidak akan bimbang pelakuan zalim terhadapnya dan tidak pula bimbang akan pengurangan haknya Kulauan lalu kita telah bincangkan kedudukan syafa'ah Syafa'atul uzman ini khas untuk Nabi Muhammad SAW Sebelum mengerja syafa'ah ini Dilegitkan kepada mana-mana pihak yang layak Laporkan bahawa manusia pada hari akhirat kelak akan menjadi Nabi Adam Untuk minta syafaat daripada ini Lalu Nabi Adam telah menjawab dengan penuh tawaduk Bahawa dia melakukan kesalahan Iaitu makan buah larangan Yang Allah SWT tegak dalam syurga Ini tawaduknya Nabi Adam Doa dosanya telah diampunkan oleh Allah SWT Keserapan itu telah diampunkan oleh Allah SWT Seperti yang kita pelajari Tentang perutusan Nabi Adam yang mulia ini Mereka bertemu dengan Nabi Nuh Nabi Nuh menjawab Dahulu aku mohon kepada Allah keampunan untuk anakku Doa Allah telah mulka dengan perkara tersebut Aku menjadi malu Mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim jawab: Dahulu aku di dunia Pun pernah mengatakan satu perkara Dan aku masih takut itu menjadi sebab Allah SWT tidak meridaiku Nabi Ibrahim tawaduk kepada Allah Subhanahu SWT Begitu juga Nabi Musa ditemui Nabi Musa pun punya alasan untuk mengatakan Tidak layak beri syafa'an ah. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW yang beri syafa'an ah. Inilah perkara yang namanya syafaat ah, melengkapkan kekurangan yang berlaku dalam di sesetengah manusia amalan mereka di akhirat kelak. Kemudian tuan-tuan dan -tuan, ni mulia kafian tentang ayat wa'anatil wujuhu lilhayyil qayyum pada hari itu semua wajah tunduk masa malu atas kesalahan dunia tak mutaat pada perintah Allah Subhanahu wa taala waqad khaba man hamala zulm. Rugilah pada hari itu orang melakukan kezaliman. Khabar ini kata Imam Ibnu Attiyah lana Lucy yang tersembunyi mohar al Wajiz, khawba maa'nahu lama yangj, wala' zafira al matrubi, seorang yang tidak akan beruntung sama sekali. Allah tidak akan memenuhi haknya, Allah SWT tidak akan meridainya. Dia akan memperlakukan kesas kepada setiap makhluknya balik semula, termasuklah kambing yang bertanduk yang dulu menganiaya kambing yang tidak bertanduk nampak tak tuan-tuan kambing yang bertanduk menanduk kambing tak bertanduk dengan zalim ke akhirat pun akan mentuk bela balik sulah di atas Penganiayaan yang berlaku kepada ni kambing ni kalau manusia ha, lagilah kita kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kena itu digambarkan hadis sahih di muslim ittaqu zulma fa inna zulma zulma tunia wal qiyam Jauhilah kamu kepada kezaliman sebab kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat jangan zalim pada orang tuan-tuan Jangan zalim pada Nazalim yang paling teruk Syirik itu seorang melakukan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita pernah bincangkan dengan Surah Luqman Inna syirik ala zulmun azim Semuanya syirik itu adalah Kezaliman yang paling besar Seorang Ibu sudah pun tua Usainya 88 tahun Melihat cucunya Menangis pada waktu malam Lalu dia ambil tali hitam Diikatkan kepada tangan anaknya Dengan alasan dia dapat melihara daripada kawan jin Ini syirik tu? Ibu ini mulai dekat Allah kan kamu pergi haji pergi umrah ini syirik pada Allah kamu lakukan kamu sedar tak Si anak pula berkata nantilah bila balik kampung pakai balik ke Kuala Lumpur ini kita tak payah pakai wahai isteri ku silap nak silap kamu belajar tinggi-tinggi kena beritahu pada ibu kamu ini syirik pada Allah Subhanahu tidak boleh lakukan seperti ini syirik pada Allah Subhanahu taala inasyrika la dhulum al syirik ini tak ada tempat dia di sisi Allah Subhanahu taala Inna Allah ya'firud dhunuba jami'a illa ma kan melainkan syirik pada Allah SWT wa ta'ala. Ya ma duna dhalika yasha'. Syirik Allah tidak ampunkan. Jadi, jauhilah kita dia terlibat dengan perbuatan syirik Pada Allah SWT Sakit jumpa dengan doktor. Doktor tidak dapat rawat, carilah ruqyah daripada ahli-ahli perbuatan Islam yang yakini imannya yang mengunakan Al-Quran yang hidupnya berpegang kepada Islam, tidak ada benda yang meragukannya bagaimana seorang pengamal perubatan Islam isinya tidak bertudung sebagai contoh tidak pergi hadir semayang Jumaat padahal azan lukumandang setiap orang hadir dia tidak pernah datang ayat kawan seperti ini dianggap ahli perubatan Islam memang akan ruqyah tuan-tuan boleh ke Allah sekalian perhatikan jangan kita terlibat dengan syirik kepada Allah SWT kerana syirik akan menyebabkan gugurnya setiap amalan dilakukan tiada kemaafan bagimu perpengainlah nanti dan dikasih Allah sekalian jadi peringatan daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa tidak akan dapat siapa pun bagi pertolongan kepada kamu di akhirat kelak melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan para nabi ini dipanggil sebagai istisna di sini istisna yang menunjukkan pengecualian adanya golongan yang akan diberi syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua perkara akan terungkap dengan jelas pada hari kiamat. Tak ada rahsia. Perbincangan yang kita lakukan kat dunia yang menggunakan suara dengan pilihan kata-kata kita boleh mengubah menyebut satu benda tapi kita masukkan lain tapi ke akhirat besok tidak tuan, tuan semuanya akan dijelaskan semuanya akan turut menjadi saksi apa yang kita kehendaki itu Allah SWT Wa akan tunjukkan kepada semua yang hadir bagaimana dalam hati dan dikasih hati ya lam ma baina aidihi wa khalfahum Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka apa di belakang mereka Allah mengetahui segala mereka lakukan Mereka rencanakan Sama ada berkaitan dengan Masa kini Atau masa akan datang Ataupun yang telah lalu Ataupun dalam ketinggian Mengetahui kehidupan Lahir mereka Dan kehidupan batin mereka Ibn Ashur Mufasir yang terkemuka Dari utara Afrika Dan tersingat Tahrir Tamir Tahrir wa Tamir Mengatakan Kefahaman Penggal ayat ini Sebagai satu penjelasan Atas satu pertanyaan Yang boleh jadi Pernah ditanya yaitu apakah yang membawa kepada keridhaan Allah sehingga seseorang dapat memperoleh izin memberi dan menerima syafaat jawapannya dalam penggal yang sedang kita bincangkan sekarang bagaikan menyatakan bahawa izin tersebut hanya berdasar ilmu Allah yang mencakupi hal-hal lahir dan batinnya makhluk masa lalu dan juga masa depan ini yang ialah dan dikasih oleh sekian inilah peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia Agar mereka tahu mereka sedar Bawa ke akhirat besok Dari siapa dapat menyembunyikan apa yang telah mereka lakukan. Wanatiruju Wa hulilhayil kayum. Anak, anak ini nak berbualan berbualan. Anak, anak, ain alif hamzah yang pada mulanya berarti tawan ataupun payah dan sulit. Tawan, tawana ni biasanya mengalami penghinaan demikian juga kepayahan dan kesukaran yang boleh kita fahami membawa makna hina dina di akhirat orang yang musyrik yang kafir yang munafik ni tuan-tuan. Wa anatil wajah-wajah padah itu. Kerana bahagian yang paling penting dan paling mulia daripada diri kita adalah wajah. Kalau orang sedang berada dalam kesusahan, kita dapat melihat wajahnya kita tahu. Allah orang ni muda lagi tapi nampak wajahnya berkerut, penuh dengan kedut menandakan kehidupannya payah. Dulu Makcik saya ni seorang yang cantik Rupawan orangnya kahwin ni oleh seorang yang salih Dia tolak dipilih, dipilih Pak Wuh yang minati ni Tiba-tiba ni tengok Pak Wuhnya tak ke mana pergi Makcik yang wajahnya yang cantik Celita dahulu sekarang Berkedul nampak wajahnya Begitu kita baca manusia Kerana wajah ni mereflekskan apa yang ada dalam hati Menggambarkan apa yang ada dalam sanubari Kesenangan, kesukaran semuanya Lihat pada wajah Maka Allah gambarkan ni Wa anati wujuh lilahil qayyum wa qar khafa man zulma alangkah ruginya kecewanya takkan berjayanya seorang yang telah melakukan kezaliman dan kezaliman yang paling teruk dimasukkan di sini pernah kita bincangkan dahulu adalah berkaitan dengan Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala al hayy al hayy ini adalah bagi yang memiliki al, al -hay, kata hayat al hayy tatanta'al itu kata Imam Ghazali al hayy adalah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya sentiasa hidup yang mana Allah subhanahu Subhanahuwataala di sini maksudnya kalau hidupnya makhluk dia memerlukan kepada benda lain untuk menggerakkannya kehidupannya momentumnya itu datang dengan makan, minum, dengan keadaan sekeliling. Kalau ada seorang diri pun duduk di hospital, seperti tuan di mulih kat hospital tak boleh nak bergerak banyak, tapi beza dengan pergerakan ini masukkan nilai Allah subhanahu Subhanahuwataala yang mutlak ini tidak bergantung tidak bersandar kepada apa jua yang ada sekelilingnya. Jangan tonton tuan, tuan menyangkakan bahawa Tuan-tuan mentaati Allah SWT menambah kekuatan Allah tuan, tuan tidak taat pada Allah melakukan maksiat padanya Kita melakukan maksiat padanya akan mengurangi kekuatan Allah Tidak tuan, -tuan tidak sama sekali Tidak akan berkesan apa-apa pun kepada Allah SWT Yang rugi adalah kita Kita harus sedar Mesti kita sedar sedalam diri Lakukan taat Baik untuk kita, bukan baik untuk Allah Lakukan maksiat Bahaya untuk kita Bukannya bahaya Pada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dalam Al-Quran saya daripada perkataan Al-Hayr ini guna perkataan Al-Qayyum Merujuk pada sifat Allah subhanahu wa ta'ala Beberapa kali Ada yang tidak dirangkaikan Dengan sifat lain Ada juga yang Dirangkaikan Dikombinkan dengan Sifat yang lain Ni Al-Hayr Kadang-kadang Sendirian Sifat ni kadang-kadang Dirangkut dengan Kataan Al-Qayyum Sebagai contohnya Contoh yang lain Kami kita lihat Dalam ayatul kursi. Dia tanya kepada Ubay bin Ka'ab Apakah yang paling hebat dalam Al-Quran Ubay Kata Nabi Sallallahu Al-Salam Kepada Ubay ibn Ka'ab Ubay ibn Ka'ab menjawab Haizul Kursi Allah la ilaha illa ila wal hayun khayyum Dia yang beri Dan mencabut kehidupan daripada yang hidup Selain daripada Allah ni hidup Kerana dia berikan kehidupan Tapi kalau dicabut kehidupan tersebut Habislah dia Sedangkan Allah SWT ni Hayun la yamut Allah SWT Bersifat hidup tidak akan mati Bukan setakat Mati Itu satu benda yang ternafi Benda Allah SWT Sebab Allah Tidur pun tidak sama sekali Al-Qayyum ni tuan-tuan Selalu bergandingan Dalam Quran dengan berkata Al-Hay Sebagaimana Al-Hay ni Bergandingan dengannya Menunjukkan Bagaimana Allah SWT memenuhi keperluan hamba hambanya ni Qayyum ni datang berkataan Qawama Pasarab Qayyum datang berkataan Qawama Kemudian tu Qawama Yang dipahami Maksud dia melaksanakan satu secara sempurna dan berkesinambungan jadi dengan demikian kayu Al merti Allah SWT mengatur secara satu sampai sempurna bukan sekadar berbuat saja, tetapi sampai sempurna kata Imam Ghazali ketika menghuraikan dua sifat Allah SWT ini, menjelaskan membahagikan satu kepada dua bahagian yang atas pertama kata Imam Ghazali satu yang memerlukan tempat dan kedua adalah yang tidak memerlukan tempat yang memerlukan tempat tidak dinamakan Kaim bin Nasih yang tidak memerlukan tempat tetapi Benda lain pula Memerlukan kepadanya Kesinambungannya Maka dinamakan sebagai Qaim Qayyum Jadi Allah SWT ni bersifat dengan Qaimun minarshi Secara penuh Sempurna Dia tidak memerlukan tempat Tidak Bahkan Yang lain memerlukan kepada Allah SWT Untuk kesinambungan hidupnya sendiri Jadi tuan-tuan Ini boleh kerasikan Inilah namakan sebagai Qaimun Qayyum Sifat Allah SWT Qayyum jadi ayat ini sengaja memilih dua sifat Allah SWT Kerana konteks Ayat yang sedang kita bincangkan adalah Perhidupan manusia semula kebangkitan selepas mati Maka dengan sebab itu Allah menggunakan Al-Hay Dan kekuasaan Allah untuk memberi keadilan Menghukum, meletapkan hukuman Memberikan jalan kepada yang taat Memberi hukuman kepada yang darah haka Itu sebab datangnya perhidupan kayyum al Kata Al-Imam al ghazali Tentang Kombinasi dua sifat Allah SWT dalam ayat seperti ini Perbaringan yang rahati dan dikasih Allah setiaan Jadi, ayat yang sedang kita bincangkan ini Menggambarkan kesudahan hidup manusia Janganlah kita jadi golongan Al-Mu'aribu na'anillah Yang berpaling daripada Allah Bila berlaku keadaan persepit seperti sekarang ni Barulah sibuk-sibuk naik dengan Allah Barulah tunjukkan bahasaan malu kuliah lalu kita telah bincangkan tiga manusia di kalangan sahabat Nabi hidup pada zaman Nabi manusia pilihan ini malangnya ada juga yang berpaling daripada majlis ilmu sambungan Nabi sallallahu alaihi dan Nabi telah sifatkan wa amal akhir fa'arad fa'arad anhu dia berpaling daripada Allah Allah berpaling daripada ini ambillah ibrah daripada peristiwa yang telah kita bincangkan kuliah lalu tuan-tuan man Ahabba Allah habballahu liqa-hu wa man Siapa yang suka bertemu Allah, Allah suka bertemu dengannya. Adalah kekuliah kuliah-kuliah tuan-tuan, itu tanda kita cinta pada Allah. Adalah ke majlis-majlis ilmu, hadir salat berjemaah, tanda Allah panggil kita besok akhirat Allah ridaan kita, Allah panggil kita. Nak tak? Wani orang yang sebo dengan urusan dunianya, azam ke Masih lagi di depan televisyen membua masa dengan Facebook. Orang ni malu, ataupun benci bertemu Allah. Karihah liqah Allah, karihah Allah, karihah Allah uliqah Ayah biasa Allah tak nak tengok wajar kita dan Tuhan ni boleh ke Allah sekalian Pilihlah Pilihan ini berada di tangan kita Mohonlah kepada Allah kekuatan selalu Siapa yang melihat dirinya terdorong untuk melakukan ta'al selalu syukurlah banyak kepada Allah Hasilah gembira atas suhian Allah SWT Supaya Allah hantikan kita dalam iman Tapi bila kita melihat diri kita ni dorongan untuk melakukan masyarakat itu lebih kuat Mohonlah kepada Allah bantuannya agar kita tidak dorong dan bimbang mati dalam keadaan lakuatiah odollah subhanahu wa kita akan bincangkan pada kuliah yang akan datang ayat berikut Allahu a'lam sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin mubarakallahu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh